Jó estét kívánok! A Klubrádió és irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő János hallják. Ebben a műsorban, mint már megszokhatták, hétről hétre egy írót vagy egy költőt mutatunk be, aki fölolvassa megjelenés előtt álló szövegeit és magával hozza, megmutatja azokat a zenéket is, amelyek élete vagy pályaja szempontjából meghatározóak voltak. A mai vendégünk Bakos Gyöngyi Író, akinek nemrég jelent meg első kötete, köszöntök a stúdióba, Szervusz. Köszöntöm én is a hallgatókat. És köszönjük szépen, hogy itt vagy velünk, és vállaltad ezt a visszontagságot, hogy még 8 óra után is tudjunk beszélgetni. És az első kérdésem az lenne, de nem a nyomozat értelem, hogy melyik hidon jöttél át most, hmm. amikor ide jöttél a klubrádióba? Illetve tudod-e, hogy miért kérdezem ezt? Igen, tudom, a Margit hidon jöttem át villamossal nem a kilences buszon, amivel amúgy szerettem volna, de végül úgy alakult, hogy, hogy a most választottam. Hát igen, tudom, ez a könyv miatt kérdezed, ahol egy komoly dilemma, hogy melyik hídon menjen át a, a beszélő. Érdekes, hogy beszélőnek hívod, és nem főhősnek, mert például főhősnek is lehet őt nevezni, meg elbeszélőnek, vagy beszélőnek is, de számodra elsősorban akkor inkább egy beszélő, és nem egy főhős. Hát igen, jobban szeretem ezt a kifejezést. Mondjuk néha szoktam azt is mondani, hogy főhős, csak azt valamiért nem tudom ezt túl patetikus, vagy túl romantikus, vagy közvetlen? Igen, meg valamiért én ezt nem tudom, miért lehet, hogy hibásan, de ilyen filmekhez kötöm. Tehát a könyv, könyvben nekem a az valamiért beszélő vagy elbeszélő, ez, ez egy érdekes kérdés, hogy miért, de néha szoktam, hogy elkerüljem a szóismétlést úgy is használni, hogy, hogy főhős. Hát a filmek is fontos szerepet játszanak a könyvedbe, viszont ez nagyon erősen még jobban aláhúzó, hogy nálad mennyire egy nyelvi esemény a szöveg, és hogy a szövegben lévő karakterek és történések elsősorban a mondaton dőlnek el. Talán emiatt is nevezted beszélőnek akkor, és áthidaljam rögtön a bevezetőt, az önéletrajzissága az a kérdés, amit nem lehet kihagyni egy olyan könyv esetében, ha valakinek az első könyve egyes eszem első szemébe íródik, ráadásul női beszélője van, mm. akit még fősnek is nevezhetünk, hanem akarunk szóismétlésekbe keveredni, hogy most, hogy már megjelent a könyv, lehet, hogy máshonnan nézed ugyanazt a dilemmát, amit még a megírásakor érezhettél, hogy az emberek mennyire fogják majd ezt így olvasni, vagy úgy olvasni? Hát számítottam rá, hogy úgy fogják olvasni, de mégis az a furcsa, hogy egyre jobban meglepődöm, hogy mennyire, mennyire úgy olvassák, és én pedig mennyire nem így tekintek rá. Tehát itt van egy ilyen, egy ilyen furcsa dilemma, vagy nem is tudom, hogy amikor ezzel ezt, ezt kapom, vagy ezzel jönnek, akkor egy, akkor egy picit ilyen értetlenül állok, miközben teljesen meg is értem őket. Tehát ezt, ezt szokni kell, és hát erre amúgy számítottam az írás közben, illetve megjelenés előtt is készítettem, tehát felkészítettem erre magam. Ö, én, én nem tekintek rá így, tehát igazából ezt, ezt, ezt tudom mindig mondani, hogy számomra ez teljesen egy, egy irodalmi anyag, egy, egy hát most már nem nyersanyag, hanem egy kész. te de kész. Igen, tehát, hogy ez, ez kész van, én, én erre nem tekintek úgy, még akkor sem, hogyha esetleg vannak olyan elemei, amik, amik valóban saját élményből jöttek, de ezek számomra már annyira át, átalakultak, hogy, hogy nem, nem tudok rá így tekinteni. És amikor megkérdezik, hogy melyik valóság, melyik kitaláció, akkor pedig van, hogy eszembe se jut hirtelen semmi, mert azt mondom, hogy minden, kitaláció számomra. Nem, hát az egész könyved egy radikális játék az önéletrajzisággal és azzal is, hogy mennyire szeretünk, vagy mennyire nem tudunk máshogy olvasni adott esetben, mint referenciálisan, vagy, vagy a mimézis alapján, és ennek a közvetettsége szint egy atonális játék az, ami létrejön. Az mégis elő, előhozza azt a kérdést, hogy te, amikor olvasó voltál, vagy még most is olvasó vagy, miközben már írsz is, föl tudtad függeszteni ezt a referenciális reflexet, hogy ö, rögtön egy pere, e per egy -e szöveget annak a nyakába varjad, aki egyébként a borítóján is ott van? Te hogy vagy el? Hogy voltál ezzel, vagy változott-e például viszonyod ilyen szempontból ehhez az olvasathoz, olvasatokhoz? Hát persze nehéz, tehát ezért is mondom, hogy megértem az olvasókat, tehát én is, én is így olvasok, vagy én is ö, sokszor így olvasok, vagy elfelejtem, hogy nem így kéne olvasni, tehát ez való, való, valóban ö, ez egy, ez egy létező olvasói attitűd, amiben mindannyian belefutunk, még akkor is, hogy a nem elperegy. Tehát ezt is észrevettem, hogy nem is kell feltétlenül elperegyben írtnak lenni ahhoz, hogy az ember azt, azt keresse. Azért mégis próbálkozom, vagy hát igazából nem ez érdekel, tehát jó lehet, hogy úgy volt, nem úgy volt, de ez, ez tényleg, ez amúgy is egy kérdés, hogy például az emlékezés, vagy egyáltalán a mi az, hogy valóság, például egy gyerekkori emlék, az úgy volt, -e, emlékszünk valamire, aztán lehet, hogy ez egyáltalán nem is igaz, vagy, vagy csak kitaláltuk, vagy, vagy úgy meséljük évek óta, és akkor tulajdonképpen és nem Ez is így. akarunk hazudni se, csak magunkat Igen. is mondjuk úgy csapjuk, vagy nem vagyunk ennek a tudatába. nem fogjuk folytatni a beszélgetést. Most hallgassuk meg az első számot, amelyet hoztám ma ide a stúdióba. Az Eszbjörn Svensson trió előadásában szor a Picture of Doris Traveling with Boris című szám. Akos gyíróval folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai műsorába, és ott hagytuk abba, hogy meglepődtél magad is az olvasói reakciókon, hogy mennyire így olvassák a könyvedet, de közben provokálni nem akartad őket ezzel, vagy nem egy provokációnak szántad, gondolom, hogy ennyire erőstétnek tetted be az önéletrajziságot, vagy a kvázi életrajziságot. Nem, ilyeneket nem gondolkodtam, mondom, hogy... Én teljesen, hát elég sokáig írtam, ugye 7 évig alakult végül is, tehát a legelejétől a legvégéig 7 év van ebbe a könyve, és ö, számomra ezek már teljesen eltávolodtak, tehát nem is, ö, tehát nem mondom, nem gondoltam erre így, hogy, hogy, hogy provokálnék bárkit, vagy az olvasót szeretném, ö, de mint ezt már beszéltük, számítottam rá, hogy esetleg lesz olyan, aki... Nekhez ez sok, vagy, vagy hogy így nagyon velem fogják azonosítania. És hét évet dolgoztál ezen a kéziraton, és az azt megelőző időkben te írtál, írogattál, vannak-e szövegeid, amik nem publikálódtak, hogy került az életedbe, hogy lépett be az életedbe az irodalom, mint írás? Nem, egyáltalán nem írtam, tehát utoljára szerintem általános iskolába írtam verset, azóta, vagy azután semmit, Igazából egy, egy táborba mentem el, ahova kellett vinni egy szöveget, és akkor írtam egy szintén egy verset, ami egyébként nem lett publikálva, de akkor az, az, abban a táborban találkoztam Kukoreli Endrével, akinek nagyon megtetszett az a vers, és mondta, hogy járjak az ő szemináriumára, ami péntekenként van, hát akkor még a műcsarnokban volt, aztán később a fugában most pedig már online, és akkor én igazából hozzá kezdtem járni, tehát az én irodalmi szocializációm az így kezdődött, és igazából először úgy, hogy hétről hétre minden péntekre írtam egy szöveget, amit ott elvittem, kijavítottuk, és tulajdonképpen valahogy ez í így alakult ki, és ott, ott kaptam iránymutatást, segítséget, ott tanultam mindent erről. És hogyan lett a versből próza? Miért volt vers eredetileg? Az volt az evidensebb, hogy verset írjál, vagy? Ez, ez nagyon érdekes egyébként, ezt én se tudom, de már az a vers is arról szólt, hogy én prózát szeretnék írni. Aha. Tehát, hogy ez egy ilyen furcsa, hát az, az is olyan vers volt. Egyébként pár verset aztán publikáltam ő, itt és azok is inkább ilyen prózaversek, hogyha mondhatjuk így, vagy kicsit szeretek ezzel játszani, hogy most mi is az, hogy vers, vagy, vagy mi az, hogy próza. Hát valahogy éreztem azért, hogy ez nekem inkább valahogy ez, ez, ez áll kézre, tehát a próza, uh -huh. próza vagyok én inkább. Próza az, amit kinyomtatnak. Tehát a szövegegységek vannak, szekvenciák vannak, amin belül valóban a líraiságnak is van azt hiszem terepe, de közben mégis az epika felé viszi el az, hogy valami erősebb, gravitációja van a szövegeknek, és emlékszem a prózaverseidre, ott is azt éreztem, hogy az inkább egy prózaírói alkaté. És az írást egyébként mennyire érzett tanulhatónak, vagy taníthatónak? Így a saját példádon keresztül gyanítom, hogy ez inkább azt mondod, hogy igen. Hát valamennyire tanulható, az, aztán, hát ez egy nagyon nehéz kérdés, vannak technikák, illetve az biztos, hogy nagyon sokat lehet abból tanulni, hogy, hogyha nagyon közelről megnézzük a szövegeket, mások szövegéből lehet nagyon sokat tanulni szerintem, tehát ezek a szemináriumok azért is voltak hasznosak, mert, mert egyszerűen olyan szemmel olvastuk a mások szövegeit, aztán könyveket is olyan szemmel. Szerintem. Ez a fűkörös módszer szétszerelőszerak... Igen, főleg, főleg mondat szinten. Hát uh -huh. ugye nincs is lehetőség arra, hogy nagy szövegségeket nézzünk. Tehát itt azért van egy limit, tehát két-két-három oldalban vagy egy negyed órás, ha egy, egy főre jut, mondjuk mondjuk 10-15 perc, akkor nincsen arra a mód, hogy nagyon belemegyünk, tehát mondat szinten főleg. Hát ezért is nehéz, tehát tanulható valamilyen szinten, persze tehát az, hogy mondjuk uh, uh, hogyan legyen szikára, vagy, hogyan, vagy, vagy mi az, ami egy mondaton belül biztos, hogy hiba, azt meg lehet tanulni, de ez nem jelenti azt, hogy, hogy, hogy meg lehet tanulni, hogy, hogy hogyan írjunk meg egy regényt, vagy, vagy akár egy novellát is, mert azért ott, ott más dolgok is bejönnek, nem, nem mindig csak az, hogy szinten rendben van. A következő mondatunk viszont már a következő blogban lesz, előtte meg jöjjön Zságártól a Three Seasons Fall című szám. such as you'll Közül három mindig ősztehet. Bakos Gyöngyi íróval folytatjuk a beszélgetést a belső közlésmai adásában. amikor így leíróznak téged egyébként arra, mi a reakciód? Megszoktad már, vagy zavarba ejtő, vagy kezded meg elfogadni? Hát mindet Tehát kezdel <síns> igen, zavarba ejtő, és hát furcsa. A regényed, egy fiatalságát lezáró, lezárni próbáló saját életét kialakítani igyekfőnött története, folyamatos visszapillantásokkal, de közben talán egy nem szigorúan vett nemzedék korrajza is, hogy benne van egy ilyen olvasott lehetősége is. Ez mennyire volt tudatos, vagy mennyire alakította magát a szöveg, hogy benne lőtt ez a perspektíva is? Hát valamennyire tudatos volt, meg azt éreztem, hogy például ezekkel az utazásokkal, ez, vagy ezek, ezekhez az utazásokhoz persze sokan tudnak kapcsolódni. Tehát van egy generáció, akik meg a fapadosok bejöttek, ugye még itt a Covid időszak előtt. Egy és és És itt az Airbnb, többi Tehát ennek volt egy ilyen fölvirágzása. És azért elég sokan megéltük, vagy az én generáciomban, hogy el tudtunk menni egy-egy hétvégére, vagy akár egy hétre is európai városokba, és azt éreztem, hogy ez már, hogy e -e, hát igen, nem azt mondja, hogy hétköznapi dolog, de azért csak jobban mondjuk, mint a szüleinknek, ugye. Akiknek az elvágyódás adatot meg, és az igen. a sopánkodás, hogy de jó lenne elmenni mondjuk igen. Párizsba, de kivitelezhetetlen volt több okból, és bocsánat, hogy a szabadba vágtam. É, tehát azt éreztem, hogy, hogy igen, ez adhat egy Plusz, tehát benne van igen a beszélőnek ez a mozgásban van, ez is ez a dinamika, meg európai nagyvárosok, meg szerettem volna, hogyha ez egy ilyen, egy ilyen európai regény, vagy Európában játszódó, tehát akár tehát konkrétan is Európában játszódó, történet, és, és hát ez egy plusz. Tehát, hogy azt éreztem, hogy ehhez, ehhez tényleg ez sokaknak ismerős lehet akár. Tehát még, hogyha nem is jártak pont ezekbe, de maga ez a, vagy akár ugye van benne ilyen, hogy ösztöndi lehetőségek egyetemistáknak, vagy akár kimenni dolgozni egy-egy évet. Szóval azt gondoltam, hogy igen, ez az én generációmnak már így megadatott. Igen, de közben meg ennek a reciproka talán az otthontalanság is, vagy az, hogy ezek nem otthonok, vagy átmeneti szállások, átmeneti tartózkodási helyek, de az elbeszélő, vagy a főhős bázisánál ott van egy ragaszkodás is valahogy az otthonosságához, és ennek az otthonnak a hiánya, vagy fél-félig megléte is? Hát igen, benne lehet ez is. Mondjuk inkább engem az érdekelt, hogy ez a beszélő ahogy regisztrálja a környezetét, vagy hogy mindig mindenre rákérdez, rácsodálkozik, és hogy ez mennyire izgalmas, hogyha elmegy egy városba és ott is szinte ilyen evidens dolgokra is rákérdez. És ugye ott az mondjuk nem is feltétlenül evidens mert egy másik kult, kultúra, mint például van ez a szaunás jelenet. Szóval azt, azt szerettem volna inkább, hogy vagy azt gondoltam, hogy, hogy nagyon élik a beszélőhöz ez, hogyha, hogyha ezt a regisztrálást több, több helyen, több városban, több országban megteszi. És a könyv iróniáját is nagyon jól működteti, mert amikor például a hazai pályán teszi fel ugyanazokat a kérdéseket, amiket idegenben szoktunk föltenni, akkor azzal nagyon jól mutatja ennek a karakternek a, a, ezt az ironikus alkatát. Vagy ami, ami lehet, hogy neki nem ironikus, hanem evidens, de olvasóként mi pedig nem tudjuk ezt nem ironikusan olvasni adott esetben. Hát igen, meg ö, Párizs ö, van benne, ugye meg Velence, de hát ott van például Mezőkövesd is, ugye egy, egy, ilyen, egy ilyen igazi magyar vidéki kisváros, szóval ö, az... A mélyben de, a 80-as 80 évek is ott ezt, van, mint egy ilyen hajóhorog, vagy nem igen, tudom. Igen, vagy akár a 8. kerület, tehát hogy igen, ezeket szerettem volna valahogy ilyen egy, egy szintre hozni, vagy hogy ezeket egymás mellé rendelni, inkább így mondanám. A Hippolit az eszembe, amikor ott látják a Tóbiásék a Hippolitnak a bőröndjén a különböző pöcséteket, hogy Párizs, Róma, Bruxelles, meg Soroksár. Úgyhogy, de ha most nem is Soroksára, hanem sokkal messze fogunk menni, ugyanis a következő könyvednek egy részletét fogjuk hallani itt a belső közlés mai adásában.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 hogy íróval folytatjuk a beszélgetést a belső közlésmai adásában, az előbb az ő választásában hallottuk Bartók a csodálatos mandarinjának első tételét, a mikrofonnál pedig továbbra is Szegő Jánost hallják. Egészen gyönyörűnek a Bartók zenének az elcsendesülése, hogyan a végén gyakorlatilag a csend, csend marad. Hm. És ha ezt egy kicsit ezt a metaforát most komolyabban veszem, akkor nagyon érdekes volt ezt az új szövegedet olvasni, ami mintha egy kicsit a csendből indulna, de hogyan játszanom mondjuk az önéletrajzisággal is, vagy máshogyan próbálná színre vinni azokat a dilemmákat, problémákat, amikről az adás elején beszélgettünk. Mit tudsz elmondani, mi az, amit el szeretnél, el akarsz mondani erről a készülő szövegről, akár ebben a fénytörésben is? Hát még nagyon kevés ö, konkrét szöveg van meg belőle, Én most ilyen tervezgetési fázisban vagyok, egyelőre Ugye az első könyvet azt, azt úgy írtam, vagy hát az egy első egyetlen könyvet úgy írtam, hogy apró szövegekből raktam össze, és tulajdonképpen ö, így, tehát ilyen furcsa, furcsán alakult, mert ö, a kis részeket kellett egy egészsé össze mozaikozni. Most pedig mást szeretnék csinálni, tehát most azt, azt terveztem, hogy először így kigondolom, vázlatokat írok, megpróbálom eltervezni, hogy mit szeretnék írni, és aztán azt, azt írom meg. Ez nem tudom, mennyire fog sikerülni, ezt még én is próbálgatom, hogy milyen alkatú író vagyok én, vagy, vagy hogy dolgozom. Nehéz megállni. Egyébként, hogy ne, ne, nem menjek bele megint abba az utcába, hogy elkezdek rövideket, amik aztán kicsit széttartanak, hogy aztán összekeljen. Úgyhogy... És egy hát, ilyen hibrid módszert nem lehet létrehozni, hogy legyen részletek is, meg egész is valahogy? Igen, valószínűleg ez lesz, mert, mert, mert aztán meg szeretem kipróbálni, vagy hát leginkább ott látom, amikor leírom, ott látom, hogy működik, tehát most akár, akármit, hogyha aztán az nem nem tudom úgy megírni, vagy a szöveg teljesen más irányt vesz. Hát itt azért, hát hogyha már ilyen önéletrajziság vagy, vagy, vagy fikció kérdés jön be, itt azért próbáltam, szóval ezt itt teljesen kitáltam, azon hogy voltam Tokióba, és az egy nagy élmény volt, és az valószínűleg az így megihletett, meg, meg hogy így mondjam, vagy ez egy ilyen nagyon erős behatás volt, és azért ott fog játszódni, így tervezem. Te játszódhatnám ö... vagy színiben, vagy Csillében is egyébként? Ö... Szeretnék kicsit eljátszani ezzel a japán ö... dologgal, vagy a japán, vagy amit én ott láttam, uh -huh. vagy ami engem megérintett, vagy ami számomra érdekes, vagy ami esetleg irodalmilag érdekes lehet ebből, szóval ezt itt szeretném ö... belevinni, úgyhogy, úgyhogy végül is azt mondom, hogy nem. Meg hát toki az Persze, most ebben nem vagyok teljesen biztos, hogy melyik a legnagyobb város, de azt gondolom, hogy Tokió. Úgy tudom, az véletlenül ma néztem meg Igen. a Wikipédián, ha a, a Metropolitán özetet nem nézzük, hanem a Magvárost, akkor a legnagyobb város Igen, Tokió. Igen, tehát, hogy ez is így, bár ezek teg változnak meg, hogy hogy nézzük, de hogy azért ez nem, mint hogy a Sánkái de hogy szóval ez tegy egy, egy óriás. Hát a nagyobb mind a kettő. Igen. Meg hát itt van a tehát lakosságra szerintem mindenképp Igen. a leg, leg, legnagyobb ilyen. Aztán nem fogtok ki újra számolást kérni, megnyerte ezt a versenyt. <gül> Igen, tehát ezért is választottam ezt, vagy kíváncsi vagyok, hogy egy, tehát végig is egy városban, bár ez a város óriási, tehát, tehát tényleg szinte Magyarország méretű, de egy, városban, és mondjuk időben is egy, egy szűkebb, tehát mondjuk egy tíz napnak a, a történései, hogy így mondjam, ezt szeretném kipróbálni, hogy, hogy ezt hogy tudom megcsinálni, aztán majd majd kialakul. És vannak olyan jegyzeteid, amiket akkor írtál, amikor ott voltál Tokióban, vagy inkább az emlékeidre hagyatkozol? Azért is kérdelem, mert az emlékezés és fikció viszonya is nagyon fontos volt az első könyvedben már. Igen, nem nagyon jegyzetelek, ez egy Hib vagy hát én hibának, vagy, vagy ezt egy rossz tulajdonságomnak tartom, bár közben meg lehet, hogy nálam ez így működik, hogy valahogy emlékből dolgozom, és, és akkor szabadabban tudod igen, kezelni az emlékeidet, már valahogy, mint a jegyzeteidet talán. Igen, marajtázott így transformálódik jobban, és már, már szövegként tudom. Próbáltam jegyzetelni, olyat is próbáltam, hogy minden nap így kényszerítem magam, hogy írok, de azokból sose, sose sült ki jó dolog, tehát, hogy az, azokat aztán nem tudtam felhasználni, így így nem. Tehát most készítek jegyzeteket ehhez, ezekhez a szövegekhez, és ez most így működik. Van olyan munkacíme, amire te hivatkozol, amikor gondolsz erre a szövegedre, akár a dokumentumnak a címébe, vagy csak a japánosnak nevezet. Nem kell elárulni ezt a munkacímet, bár annak is nagyon örülnünk, azt hiszem, ha exkluzív módon megtudhatnánk, de már megvan-e nevezve a gyerek? Hát ez csak munkacím, mert hogy ebből egyet publikáltam már, és ez az intro Tokió volt, de ez abszolút még, még munkacím, tehát úgy, úgy hallottuk, hogy ez egy munkacím. Most viszont a Winter lesz, ami Toré Émos dalának a címe, ez az utolsó zene a mai adásunkban és utána még egy beszélgetésre visszatérünk Bakos Gyöngyivel. And you íróval a belső közlés utolsó beszélgetéséhez érkeztünk el itt a stúdióban. Most már beszélgessünk kicsit a zenékről, amelyeket hoztál. Eklektikusnak tűnik ez a zenei választás. Az elején hallott jazz pedig ráadásul még szervesen kapcsolódik is a könyvedhez a címén keresztül. Ugye? I igen. Igen, a, hát nem ez a dal, amit hoztam, mert sajnos az túl hosszú lett volna, de igen, az egyik SBN album címét vettem kölcsön a kötethez, tehát ez a 800 utca gyalog, ez, ez onnan jött. Ugye a kötetben a fejezet címeket is az bergman vettem kölcsön, tehát engem ez így érdekel, hogy ilyen intertextualitásokat létrehozni, amely egy kicsit másféle, tehát nem feltétlenül könyvekből, hanem ilyen más ö, művészeti ágakból, és ezt így kipróbáltam, és igazából ez aztán nagyon ö, hozzátapadta ez a, ez a könyvhöz. Vagy De ez a egy készíteni. ilyen kulturális háló, tehát éppen, hogy nem folytja meg sem a beszélőt, vagy a hőst, hanem meg az olvasatot sem, hanem inkább egy lehetőség, ha akarom, akkor a Bergman filmek mentén is, lehet figyelni ennek a karakternek az életválságát, életproblémáját, ha meg akarom, nem. Tehát inkább ilyen, megint a játék szó jut az eszembe. Igen, szerintem sem telepszik rá, illetve nem gondolom azt, hogy ha valaki nem ismeri Bergmannt, vagy akár ezt a, ezt a jazz triót, tehát hogy ez annyira nem kapcsolódik, de akár lehet, igen, egy ilyen plusz, vagy, vagy lehet, hogy csak nekem fontos. Uh -huh. És akkor nekem ez egy ilyen, egy ilyen jó érzés volt, hogy ez így megtalálta egymást, ez az album cím és a, a kéz, vagy hát a kötet. És a még kéziratnak nevezett, igen. pedig már, már, már, már, már, már megszületett, már kötetnek hívják, már személyi száma is, van, meg ISBN száma. Igen. És mi a helyzet bartókkal illetve Zsagárral, őket is ö, szereted? Vagy? Hát igen, őket is szeretem. s. A Zsagár, azt azért is hoztam, hát nagyon-nagyon szeretem ezt a dalt, de ebbe is van egy ilyen érdekes játék, hogy ugye azt megszoktuk, hogy filmekhez írnak zenét, vagy vannak filmzenék, itt viszont azt, azt csinálják meg, hogy egy filmből vesznek át szöveget, egy dialógust, és azt teszik be utólag egy, egy dalba, tehát ez is egyfajta egy ilyen játék, ami, ami nekem nagyon-nagyon megtetszett, hogy hogy, hogy egy kicsit ilyen fordítva, mint ahogy, ahogy megszoktuk. A Bartók pedig hát nagyon szeretem, igen, azért hoztam, illetve a, a csodálatos mandarin, ez teg egy túl, vagy hogy mondjam, népszerű, vagy túl sokat emlegetett műve Bartóknak, és azt gondoltam, hogy így próbálom, én is így kicsit emlegetni, vagy népszerűsíteni. Nagyon, nagyon szeretem a, ezt a dinamikus kezdést, ahogy, ahogy elkezdődik, meg ez a tényleg, szóval nagyon nagyon erős ha meg a Vonós Negyeseket hozod, akkor megint a hídról beszélgethetnénk, a hídszerkezetről, amivel kezdtük az adást, és ott is a megfordítása a dolgoknak. A Tori most tűnik talán a legkevésbé raffinált választásnak, és a leginkább szívhez közel állónak. Igen, azt gondoltam, hogy legyen a végén egy kicsit ilyen, nem tudom, mi a jó szó, hogy klasszikusabb, vagy ilyen. Kicsit, kicsit ilyen kevés, kevésbé meghökkentő választás. Ö, ugye a többi az inkább ilyen instrumentális, hát még most a zsagárt attól függ, hogy hova, hova soroljuk. Általában jobban szeretem, hogyha nem énekelnek, tehát azokhoz a zenékhez vonzódom, de, de Tori Émosztól valahogy mindig így, így, így beájulok, vagy uh -huh. nem is tudom. Nagyon-nagyon szeretem meg a koncertfelvételeit is, tehát előadóként is, tehát nézni is. Nagyon úgy, hogy, úgyhogy, úgyhogy ezzel is gondoltam, hogy ez egy kicsit ilyen megnyugtató és ilyen, ilyen <kül> szép És bezállás. része a portrénak, azt hiszem, vagy a te személyiséget portréjának, egyébként pedig azért szereted inkább az instrumentális zenéket, mert nem zökkentenek ki mondjuk írás közben? Tehát például úgy képzeljünk téged, hogy írás közben tudsz hallgatni zenét? Ö, ritkán előfordul, hogy szoktam, vagy úgy, kicsit így ráhangolódni zenével, és főleg instrumentális zenével. Nem tudom, miért alakult így régebben, nem így volt, de szerintem egy öt tíz éve valahogy valamire elkezdtem inkább ezeket, a, ezeket az instrumentális zenéket. Erre most nem, nem tudnék nagyon választ adni. Egyébként ritkán tetszik, ahogy valaki énekel, tehát lehet, hogy, hogy ezért is uh -huh. hogy, hogy kevés, kevés olyan, olyan énekes van, aki aki meg tud érinteni. Adásunk végéhez érkeztünk. Nagyon szépen köszönöm Bakos Gyöngyírónak, hogy eljött, megmutatta ezeket a zenéket, beszélt is róla, és felolvasta ezt az új megjelenés előtt álló szövegét. Köszönjük szépen! Én is köszönöm a meghívást. A jövő héten Martin Éva várja önöket Moskó Péter íróval. Én most addig is köszönöm a figyelmüket a hangmérnök Csorbalászló nevében is. A műsorvezetőt Szegő Jánost hallották. Belső közlés. Dal és szöveg első készből. A szerkesztő páimárk belső közlés.